Lehenengo adibidea Mugimendu handiko egunak izan ziren Otzaiaren ogeian, egunkaria itxizuen guardia zibilak Espainiako hausitegin nazionaleko Juan del Olmo Ipailaren baimenarekin Amar lagun, preso eraman zituzten Madrillera inkomunikatuta Bigarren adibidea Zauria, bizi-bizirik zegoen artean Lau agon, Euskaldunon egunkaria itxizutela. Amar lagon, atxilotuta artean. Juan del Olmo epailearen aurrean, deklaratzen, astear. Eta beste operazio bat, bordea zibilak. Arantzasuko santutegiaren aurkakoaren. Iduaren adibidea. Egunkaria itxia aurreko udan, 2002 guztailian, Barne Ministerion aldaketak izan ziren. Angel Acebez izendatu zuten ministro, Mariano Rajoyren ordez. Laugarren adibidea. Dakizunez, aldatze ardago, enplegu eta gizarte gaietako saljaren egitura organikoa eta punzionala esartzen duen dekretua. Hori dela eta... Zuzendaritza zein zerbitzu guztien bete beharrak zehaztu dira teknikari bakoitzari daukion lana antolatzeko. Kasu batzuetan, teknikariek estute aldaketarik susmatuko. Beste batzuek aldiz, zeregin berriak izango dituzte. Boskarren adibidea. Tira, galdera potoloa egin didazu honakoan ere aspaldiko gora beren berri baino nizun leman nahi izan. Zuk, ordea, inok baina beto zauzen osu, eta paselikien oinak lurrean jartzeko sista bat behar nuela. Zei garen adibidea. Bueno, potxoli, badakita itorrekin egon berrizarela eta hemengo kontuta gora beretan egun zaudela. Beraz, utzie ingo zaitut. Zazpi adibidea Nik, bintzat, beste arrazoi batzu ditut Izan ere, abantaia dut aurreko urtean kurtzua gitaratik Zortzi adibidea Einsteinen teoria eta hipotezi asko egiaztatu egin dira Eta haren teorietan onaretu hainbat tresna ezinbeste bat dira gaur egun Kamara digitalak, laser izpiak Kepeza sistema, unibertsoaren garapenaren teoria, zellula fotoelektrikoak